إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذلله ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله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 يشته لكم عمالكم ويخفر لكم ظنوبكم ومن جتع الله ورسوله فكتفى زفوزا عظيما أما بعض فإن أستقى الهديث كلام الله وخير الهديها دمحمد صلى الله عليه وآله, وآله وسلم وشر الأمور محتفاتها فإن كل محتفة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلال في النار نفتلا بشأن الله الأنبيل استفروا الله بشارنا Ahirətə iman getirmək imanın əkənlərindən biridir və səhiyy əqilənin əlamətidir və şəhərtidir. Çünki insana əqiləti düzü olmaz, hətta o, ahirətə iman getirməyəcə. Ahirət diləndə də hesab günüdür, ceza günüdür və biz bilmirik nə vaxt olacaq, Ancaq Allah s.ələ Allah peygamber cansız soruşdular. Allah Subhanahu taala buyurur. Ya sa'alukan nasu anissaa. Qul innema ilmha 'indallahi wama yudrikalanna as-sa'ata takunu qareeba. Axat sura 66 caya. Allah Subhanahu taala buyurur. Buyur. Səndən qiyamət vaqti haqqında məlumatı soruşdular. Ona eymi bərakatdir. Deyin ki onların Allahdan Allah'tan xəbəri yoxdur. Bəlkə biləsən, bəlkə çox ağır ola bilər lakin, Allah s.ə.qə bizə rəhmətindən, bizə özü və ya salsın salçıq vasitəsilə, kiyamətin əlamətlərindən, qəhzlənə səbər verir. O da Allah qalan, Allah qalı tərəfindən, bizə rəhmət deyil. Basməyilə, qiti saxlayıb o, bizim üçün, məhlub üçün, lakin, əlamətlərin, qəhzlən edilir. Onu görə, bəzi əlamətlərindən, məsələ və əlamətlərinin üçün öyrülük, bəzləri olub keçir, və bəzilər davam etməkdədir və bəziləri isə olacaq hərə. Və hansı ki olan alamətlərdən, hansı ki hala asırda davam o alamətlərdən mühsələm Əlmin az olmalıq, yəni dini ilmi, cahilliyin çox olmalıq, yəni dini məsələrdə. Bu kiyamətin alamətlərdir. Ve insanların çok şey, dünya ilimlerini öğrenirlər, dünya ilimlerini fikir verirlər, ama dini ilimlerini fikir verilmirlər. Eksine, dini ilimler, dertleri hatta böyle başkadır bakır, öyle bilir ki, bunların zammallarını okumalıdır. <gülüyor> ve tabi ki, üç ahirliyenin alametlerindendir. Din hang hangisi için gelip müəyyən bir adam için yok, ve gerekir biz onu öğrenir, öğrendiğimizi əməlliyiz, və davetliyi buna və çəbir edir bundan. Qusursan də dini eləm həmçinin ahirət məsələni qaq etdir. Dünya ahirəti vermir, dünya elmi, ahirəti səni vermir. Dini eləm verir, dini eləm həm dünyanı verir səni həmə ahirətdir. Qəbərə bu seferden, dini eləmləri bilməməzliyədən, cahilləyəm çox olmalıdır. Qusursan dini məsələlərdə görürsən, getirir nəyə çadır? belalarına getirir, böyük asil, asilillere çağırır insanı. Çünki təhil, bilmir, künah nedir? Veya bilse de ona hələ böyük eginət vermir. Görürsən, künah edir, vəllâki dəyəndə ona fikir vermir. Bələ bakır. Çünki bu, belir ki təhildir. Çünki elmə olsa, imanı olsa, ona hətlə çiçir künahlar da, çiçir künahlar da böyük edir. Ona görə Peygamber sallallahu aleyhi və sələləm buyurur, Nəbi sallallahu əleyhi ki, elim elim, elim gələcək. Balacın deyib ki, yəni elim ağalacaq. Vaçin deyib ki, elim yəni kitablar ağalacaq və s. Elimin gəlməyi, alimlərin gəlməyi ilədir. Alimlər gələcək. Kim insanlar özlərinə, özlərinə aliqə çıxacaq olan zahid alimlər, qabaq fikirlər, deyim ki, məsəllə o aldan soruşmağa. Onlar da fitva verəcək, zahid fikirlə fitva verəcək e-caniyə qıtması necədir? Elqiyyəcəyətlə. Və bununla heyhanlar çalsın buyurur və özünün xəlalatını paracaq və əhzəsizlik edənləri. Və həmçün heyhanlar çalsın buyurur, heyhanlar çalsın buyurur, qiyanətini əlamətlərindən də bilibudur ki, elmi bağcalardan öyrəndiklər. Yəni, bağcalardan hans ki bir az okuyur vəsaib artı halindir. Ona görə hamısı səbəb nədir? Üçkün, mövcəyi seçməmək, düzgün başlamamaq, düzgün baxışdan yaxınlaşamamaq. Və sələf, və sələf hamçı deyib ki, elm sözdən və əməldən qabaqdır. Falakiyyində təhsil edir. Elm ən altıncıdır. Sözsə, əməlsə qabaq. Və təsəbbür edin, danışanlar da, edənlər də elm də öyrənmirlər. Və görün, bunlar hamçı nəyə gətirib çıxardır? Ancaq falakiyyata. Həmçinin əlamətlərindən, mühdeləm Ələmətlərindən zinanın axmarı, zina adidir və onun ailə olmaq üçün çox hasaddır yolları. Bunlar hamısı Piyamətlindəndir. Ve Peygamət sağaqqın buyurur, əgər bir cəmiyyətdə zina və ya sələncili artıq baş versə, artıq o cəmiyyətə halaldır Allahın əzabı. Həmçinin mühdeləm Ələmətlərdən İçkinin atmalı, içki cül ve tür növlerinin her yerde satılmalı, onu reklam edilmesi vs. bunlar Hams-ı Fiyanet-i Nâhmetlerindendir. Ve görürsen hep de dəhşetli budur ki, kişi görürsen özü için perdan okurup övcesini içir, perdan övladına. Veya içmese kabarlandığı için ve tabi ki, bunlar Hams-ı yafsı netizeler verir. Ve sonra görürsen övlad, veya hatta övcə səsdən olanın və yaf nəticələr vermir. Daimçi bilir ki, hər bir müsəlman bilir ki, içkiyə görə peyğəmbər sallallahu əleyhi və Heç bir cənif və sair 10 nəfər lənətləni içkiyə görə. Ola ki, o lənətə fikirləyənlər belə edillər. Allah onsuz niyyə məhəbbətdir. Tam ki peyğəmbər sallallahu buyurub, əmanətin Aradan gəlməyir, emanet, hemli namanlıq olmamadır. Və burada emanet, hemli niki dini emirlər və namaz emanettir. Allah tarafından bize təhərət, həmçin əbləq, həmçin əbləq, hər bir şey ki, el, dini emir edir. Olan namazı emanettir. Emanet yəni, soruşulacaqsan onla qiyamət günü, soruşulacaqsan namaz var edər. Soruşatarsın zəkə, soruşatarsın ezbar edək və səir və səir və səir və səir ne üçün etmədən və ya neye göre gittin, kime göre etmədən və səir və səir və səir və səir hesab gəni. Qlar həmsəyib, ahirət-i imanına bağlıdır Məhələm Ələm Ələm Ələm Ələm Ələm Ələm Ələm Ələm Ələm Ələm Ələm Ələm Ələm Əmin deyil, qardaş-qardaşı əmin deyil, qalmış hələn başqalarına. Görünək mündəyil, qulaq hamısı qiyamətin əlamətlərindəndir. Həmçinin əlamətlərindən östələ müsəlmanlar kitlərin çox olmağı, kitlərin çox olmağı əlamətlərindəndir qiyamət gününün. Qiyaməti yaxın olmağı əlamətlərindəndir. Qusursan də günümüzdə ki, olan müsəlmanların arasında olan kitnə, o da təqbir kitnəsi. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Şübhəni yani, qapırdımi. bu da. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Harac çox olacaq, kıyamət yakındır. Yəni ölüm çox olacaq. Dedilər ki, ya Rasulullah (s.a.v.) dedi ki, ölüm. Deyir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve Bir elə fikirləşməyin ki, müsənnə Müslüman, müsənnə olan şüürlə də zəfəy. Müsənnəma bil bilən öldükən. Müsənnə kişi göbsə qorşusun. Və qaldışın və yamsın və ansıqın olacaq deyirəm. Və bu hava ilə soruşacaqlar yağış Allah. Qoqmaya ağlı olmur dic yollarda. Yəni ağlım olmur dic. Bir qohumdan salsam. Xeyr. Allah səhralığı götürəcəklər. Allah Allah səhralığı götürəcəklər. şey izcəmə O başka herkeste Peygamber'in savaşına buyurur. Öyle bir vaft geleceği ki an geçir, sonra an sonra diyor ki Allah'ın geçenden sonra. Çünkü Allah'tan başka hiçbir an geçme olmaz, bilirsen bunu. Allah'tan başka hiçbir an geçme olmaz, kendine vesaire an geçmeyi. Ki mesela aydındır. Ve anca Allah'ın geçmeyi lazımdır. Peygamber'in yani savaşı anca Allah'ın içerdi. Dedi ki an sonra diyor ki, öyle bir vaft geleceği ki, Dövüşən bir müzeyi nəyə görə dövüşür? Ölən də bir müzeyi ki nəyə görə bunu öldürdülər? Müslim rivayet edilir. Həmşələ ona görə bu təqfir fitnesi doğrudan müşəlmanlar əslədələdir. O, bu, kafirlər tərəfindən salınır, şirdilir və əksasda müşəlmanlar müşəlmanlığa kafir görür. Və Peygamber səhəsini duyurub, qalarcılar varlər, kiyamətəcə olacaqlar və işləri müşəlmanlarla olacaq. Yüklərə ibadət işbəlik müsəlməndən olacaq. Tabi ki, bu fitnədir, fitnə yaymaktır, və s. Və Ve görürsən, bəzi məsələlərini şişirdirlər, bəzi məsələrdən, hansı məsələlər birinci öyrənməlidirlər, onlardan qafirdilər. Görürsən, hakimiyyə məsələsin, çünki o miskinlərə, bədraqları elə başaqladılar ki, hakimiyyədir, başqa şey deyil. Esasən, hakimiyyə dətsən, tavuk dətsən, sən əsr, ən gözəl mümrünsən, Ona görə olaraq elbaşı sağlılar müskinləri və görürsən, belə əlilin giriblər və buna əsas ediblər və başqa məsələrdən qafiriblər görürsən, buna görə hətə tutulur, görürsən zindanda, soruşur ki, təhnün məsələm, taslamaz, əhkəmlan bilmir, görürsən, ibadət, bu da püskündə və lakin, hakimiyyədən danışır, danışma olar, lakin bundan alimdən danışır, təkbir eləmək olar, lakin buna alimdir, sən yor şeyxana fətvaları gelmiyordur da. Yəni, şeyxanda oturur dünyanı kafir görməyir. Subhanallah, özü getirdilər fətvaları onlara Allah kımarın üsullarından da, onları da belə avladırlar. Getirdilər, görəcək olan alim deyil ki, üzrdə de yoxdur cahilliyi, kohiddə yoxdur, sardır cahilliyi, üzr yoxdur. Və deyil ki, görür ki, ha, biri cahil deyil, biri cahil deyil, alim deyirlər ki, səni kimlər götür bunu etsinlər? alim deyil, söz, dini, Olar ki, onu tətbiq edəməyə tamam başqadır. Onu sən dinlərsən, tətbiq edər. Hər yanda, belə kim gəldi? Ona alimlər tətbiq edir, qaygalarına. Ona ədəmi var, qaygası var, elmi var. Hə, belədir. Ona görə çəşmə günə alimlər tətbasına. Alimlər deyil, və ki, sən yox? Sən elm öyrən, elm öyrən. Çünki elin, sözlərdir, qanərdən qabaqdır. Lüşməyib bunun. Fikxatə alın etsək elə bilmən amma nə elim var elim olmuyor olmuyor söz və annə hatuya çıxır və annə də nəpis və nə gedəbət o haddan sonra olanlar ətraflı və biri ki vallahi, vallahi az ki keçən vaxtdan qılıbsın vallahi axşamı bütün namazı tərk eləyir ki baş verdi ki bu qan Allah nədir bu təxmin ola və hakimi təqbirini başqa qılınır olan dini və s. Və s. Özgər çetiş gündə, özgərli isə çufur və ve şirk və s. və asili və s. SubhanAllah ilə Azim. Hakimiya böyük günahdır, çufur ola bilər. Dolayə ki, baxır həkimlərəni həlına. Mütlər təqbirə olunmazdır. Mütlər, mütlər ancaqın savaşlar təqbiridir. Dolayə ki, qafirləşliklər, şirki təqbiri ilə aşkı böyük günahdır. Şirk ən böyük cünah şirkdir. Olar üçün onun kərkini gedirlər böyük cünahı sahiblərindən başlayırlar olabilmişlər olmağa. Və bu səlavət qeyd-i meqəsindədir. Ona görə bunların hapsı idarə et, nədən gəlir? Cahillikdən, evmi bilməməsi və s. Həmkinin niyyətin başlı olmalı və həmkinin dərb, həmkinin başlıqda ağrılın biraz problemli olmalı. Və çox və insanlar görsən ağrıldan çəndilər. Və həqiqdən uşanda hiç son Hətta ikisini başa salma, başa düşmür. Cilaylım yoxdur. Ona görə şah-i Allah deyir ki, Mərzaniyan yüzdən alimlə mülaqət edir, lakin bir dən cahl ilə mülaqət etmək Başa düşmür. Və deyir ki, canım mən həmişə məxşəliyəm də, cahl ilə həmişə mülaqətlə El başa düşmür. Doğru ancaq Rəhmanullah. Deyir, "O da başa düşmür. Biz ona qayqa və sağ, İsə sələfün-cərzəsinə deyir o, sən qorxaq, səhvə düşən olayıma getməyin. Osa bir də hələ Allahu təbarakuhu minə'l-bəskinləri və bədaqları. Ölkələr, və həqiqətən həmçinin əlamətlərindən qiyamətin tam ki, hal-hazırda davam edir. Çapır ölkələrin, məsəlman ölkələrin zəfləməyi və onları təhsir etməyi, məsəlman ölkələrin səssiz olmaması və sair vəsail bunlar hamısı qiyamətin əlamətlərindəndir. Lakin əl Allah səbəblə nə bir çampiyon ölçənəmişəm, ölçənə e, bilməyirik. Allah səbəblə bir müsəlmanların təhsil üzəndir. Dinlərin təkəlməyi, dinlərdə səy tutunmaları, dünya sevgisi vəsair, və s. axinin çoxalması və nəticə gətirib zəliyiyyət qadır. Buna görə Allahna deyir ki, nə dönməyiniz. Üç gün dinə, axki dininə bir təmiz dinə, axki orda spi Bir başa, Allah razıqa Rabiqə təmiz əqidə, təmiz toqhiyyət, o bu dini görmək lazımdır və əzzət bu dində cümətlə müsləmə Allah və xüsusən də bu alamətlərin dərziyyəni işləndən sonra xüsusən salıçla ekləmək. Salıç günləri möhkəm yanaş, dini məsələri möhkəm yanaş. Bakma, günahlar, bu babadır, günahda heç qalmaq. Bəzi səfirləri deyəndə ki, təqfir edəmək və hədistə gəlir ki, Bəs, üsəlman, bir müsəlman olmuşsun, müsəlman kafir, səhər yəb, kafir də olsun ki, bir atdı, nə olsan? Nə olsan, yələn, kafir, kafir, bazı Subhanallah, o dəyildir ki, ya onun aqlı yoxdur, kəndi, ya da o əsr cəhirdir. Cevbub, ya alınan şəmiyyər, ya da əsr cəhird. Tərqləndirmə, dövü, balaca, çəkin, bacardan demək çəkin piyatlarına. Və çalış, yaxşə ənən sahib ol, xüsusən Ramazandan sonra, Bir dənə Ramazan müsəlman olma, bir dənə Ramazanda güclü olma. Yarddan çıxatma, yagından çıxatma, gör namazları, necət, maxtında Gezi, namazları necət, Cəmatla, necə maxtında qılırdın, gecə namazları, işanı necə tərarikdə qılırdın, cəman atma, necə yaxınlaşırdın ibadətə, necə sədqiqəl edirdin, necə ümumiyyətlə əməl edirdin, necə dua edirdin, necə Allah'tan baxşanmağa bir əlif də deyirdin, qabıları yarddan çıxatma, hələn Ramazan sizi tutarır və zəyifləmə. Allah Əl Allah əsləhətəli, bizəsə dində təhədiq etsin. Allah əsləhətəli, siz nədən məhəllə qalışın. Allah əsləhətəli, müsləmək, ya Rab Allah şəfaq edəm. Ya Rab öyəcəm, müsləmək, xətadan qalana Ya Rab, müsləmək, müsləmək, ya Rab müsləmək, müsləmək, müsləmək, ya Rab müsləmək, müsləmək, əguləcəli, əsləhətləni, Elhamdülillah, və salavat və salamı alə mənnə nəbi-yə məhəmmədə. Amma bax, həç məktərə məsəl məqamlar şübhələndən, miskinlərin görsənəndə sifə yayılır və əsas məqsəd elm ehlinə və alimlərinə təmin eləyir. Ola bilər ki, alimlər hamı saxlıb, indi alim yoxdur. Və səbəb nədir? Səbəb nədir ki, sanki alimlərdən qorxu, Onu görə, görürsəm, başlayırlar İlbazdan danışmağa Hüseyninlə, Albaniyələ. Valla ki, çaşma dinlə, hər qan onlardan dəlil getirirlər. Əslində, onları onları çatır görür. Valla ki, səni çaşdırmaq üçün, səni çaşdırmaq üçün ümumi bir dəlilə getirirlər. Və ya məsələn, deyir ki, filan keç gör ki, deyir ki, bura david çıxırdı, ki, mən demişəm. Vallahi, belə ki, şey olmuş. Sadə ki, ola bilər nəsə dəhstə, nəsə Hazır deyirəm ki, təşkilçilər bilirse, onlar və görsəq, o təşkilçilər belə bir suallar üzrə çapırdı. Belə sualları yazırlar və Allahuxuhaf xan, biz ətrafındakıları birinci öz ətrafından ki, ətrafının xirpli. Çünki ətrafı zəifli saxlaya bilmirlər. baxın, baxın olmaz, kimin ora, baxın, baxın, baxın, baxın, baxın, baxın, baxın, baxın nə deyir, baxın o va nə deyir. Lazımsa birsəl ətrafındakıları olanı ki, göstərək ola səifli olduğuna görə. Ətrafındakıları saxlamaq üçün bizimlə baxın, və 2-ci də yalan, göstərən və s. Buna görə həm kim təqəllüslə eşəy etdirəndə, anələrdən və ya öv tələblərindən, nə isə buyurur. Allahu Taala belə demişsə, Allahu Taala Allah yaqbulu al-amala wal